Dnešní evangelium je zapsáno u Jana, 10. kapitola. Kristus praví. Já jsem dobrý pastýš. Dobrý pastýš položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýš, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou v jeho vlastní, opouští je a utíká. Když vidí, že se blíží bok a vlk ovce trhá a rozhání, tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýš, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě znám otec a já znám otce. A svůj život dává za ovce. Mám jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stát a jeden pastýš. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdu za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé nevytrhne. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrobat z otcovy ruky. Já a otec jsme jednu. Církev jako ovčinec, křesťané jako stádo, vedené silným pastířem, obklopené krvoláčnými vlky, tak si opravdu představuji církev a sebe v ní. Nevzpírám se proti této představě, tomuto obrazu. Obvykle se spojuji s ovci, přece vlastnosti, které se mi nelíbí naivita, nesamostatnost, bezkritičnost. Jsou to stereotypy z doby osvícenství, když se společnost musela, musela vymanit z poručenství církvy. Ne, církev vůbec na tom nebyla nevinná. Manipulovala, ovládala lidi, zneužívala svou Moc. A je dobré, že tyto časy už se nevrací. My se snažíme být své svéprávnými křesťany. A jsme evangelici. Někdy možná trochu moc individualističtí, ale každý musí jít svou cestu. A nepotřebují ani stádo, ani pastíře, říkám si, proč potřebujeme někoho, kdo nám říká kudy kam. Obraz pastíře a ovci dnes bude spíš překážkou k porozumění evangelia. Spojíme s tím strach z manipuláci Nemáme v Biblii lepší obrazy, ale možná mezi námi jsou i takoví, kteří se právě bojí vlku a touží v dnešní nepřehledně době po jistotě a ochraně. V církvi můžou najít azyl. Ale milí bratři, milí sestry, Ježíšová řeč Není ani tak idylická, jako v pohádce, kde vlk zasobnuje zlo a lidi jsou ti nevinní dobří. Prorok Ezechiel nám mluvil o pastýřech skutečných, kteří pásou sami sebe. Ve Starém Orientu to byla docela běžná ideologie všech králů a vládců, že si nazývali pastíři, ti, kdo vedou lid a jediný znají správnou cestu. A také v Izraeli, kde vlastně měl být králem hospodin, i tam se nazývali pastýře. Vladáři a kněži v Izraeli měli vést lid. A tyto vládáři a kněži Ezechiel žaloje jako pastíři, který pasou sami sebe. Žíví se svým stádem, ale nestarají se. A pastíři se tak podávají spíš vlkům. Jsou špatní pastěři, nelegitímní. A tak tento lid skončil v babylonském exílu, v rozprílení. A tento obraz už nemůžeme úplně zahodit. Tento obraz je docela aktuální v našem světě, který se na mnoha místech také Rozpadá. a kde nemálo národů touží po tom, čemu říkáme good government, po nějaké vládě, na které je spolech, který se dá důvěřovat, které není korupní a sobecká, které nepáse páse sama sebe. A bylo by to lepší, kdyby to nebylo good government, dobrý, dobrá, chytrá, šikovná vláda, ale aby byla také sociální. A to také vyzvely, mělo vlastně být. Hospodin se zastává, zastane se chudých ubohých. Neslyšíme nejenom kritiku. To biblicky v tom proroctví i ze chvíli slyšíme nejenom kritiku, ale také slib jiného krále. Bude nějaký král, který bude jiný, který nepáse sám sebe. Takový dobrý pastěř a hospodin říká, že když tu není, tak bude pást sám. Hospodin bude můj pastěř. A dobrým pastěřem bude jim vysláný Mesiář. To je, pas, to je pozadí, milí bratři, milí sestry, to je pozadí Ježíšové řeči o dobrém pastěři. To nejdůležitější je ovšem právě toto. Já jsem. Já jsem dobrý pastěř Pravý Ježíš, dobrý pastiř, položí svůj život za ovce. Ten, který je jediný legitimní vládce a popírá legitimitu vlády, který je ochoten bojovat o moc, je Ježíš. Kritik všech královských ideologií a všech falešných slibů, kterým ty špatně pastěři se snaží získat pro sebe lid. A Ježíš nejenom říká, jsem dobrým pastěřem, já Ježíš také říká, já jsem světlo, já jsem chleb, pravda, dveře, vinice, viní kmen a Život. Známe tyto výroky z Janova Evangelia, které všechny vyjadřují stejným směrem Ježíšův nárok na nás. To není idyla o venkovské krajině, o péčících ovcích, když slyšíme když Ježíš říká: A já položím svůj život za ovce. Vstupuje do boje o život a smrt až na kříž. Verše z Janova evangelia totiž charakterizují dobrého pastiře těmi dvěma vlastnostmi. Za prvé, Ježíš dává svůj život, a za druhé, On zná své ovce. Již dává svůj život. První zobrazený Ježíše Krista ve staré církvi, nevím, jestli to víte, nebyl nějaký ukřižovaný. Nebyl, nebyla vůbec nějaká lidská postava obvyklá. Ale první obrazený Ježíše v, umění dějna, v dějnách umění byl pastěř. Pastěři, byl pastěř, který nese na bědrách ztracené ovce. Tento obraz byl pro křesťany známý mnohem dřív, než se používal jako kříž. Možná trošku dřív ještě byla ta ryba, která ovšem nebyl obraz, symbolem, nebyl tajný znak tajné vyznání k Ježiši jako pánů. Ale Kristus, v bojí s vilky, to, že měl mocný a násilný protivníci, to inspiroval křestený i k tomu zobrazení toho dobrého pastíře. Co ty vilci dneska jsme rádi, když vůbec ještě na akci vlci se obrazují v lesech, protože člověk ji už vyhubil a jsou dneska rehabilitovány, že nejsou takový zlí, nebo násilní vlk také, že jenom když má velký hlad a to se občas stává. A také vlci nejsou ti personifikaci zlého, z pohádky. Spíš ti, kdo jsou zli, to jsou lidé, kteří se stávají jeden druhému vlkem. Žijeme ve vlčí společnosti, kde všecko je podrobeno konkurenci. A když odměna za poctivou práci klesá pod existenční minimum, co lidem zbývá? V chudších zemích se širší kriminalita. Problém nejsou, že jeden je černý a druhý je róm. Chtějí jenom žít, co mají dělat. A to bylo za Ježíšovi doby. To je i dnes. A vůbec nedávno se vyprávěl o nějakých Biduínech, kteří žili v Arábie na okraji plodné země, tam, kde pásly i ovce. A měli hlad. A pronikalo dál a dál to sucho. Tak co by udělali než utočit na pastěře. Ježíš dává svůj život pro ovce. Ježíš jde do tohoto. Nejenom tehdy. Ne v nějakém vysněném světě, ale v našem světě. A je dobrým pastěřem. Je v tom poznat jeho věrnost a jeho láska. Natolik se identifikuje, stotožňuje se svým stádem, že je ochoten za to zemřít. Tak křesťané chápali Ježíšovou smrt na kříži a Janovo evangelium nám podává, předává tady toto vyznání křesťanu. Ano, on zemřel na kříži za nás. Na rozdíl od těch špatných pastiřů, které byly a budou. Evangelista nám tady líčí námezního pastiře, který je také zodpovědný za ty ovce, ale odsud posud. Ovce mu přece nepatří. A přichází vlk, pak se rozptíli všechny. Vlk nemůže sežrat všechny, že? Tak každý zkusí štěstí. Každý umírá sám sobě. Rozprchají se všechny. Nezemřou všechny, ale vlk urší pravidla. Ježíš je dobrým pastiřem. To tedy zní jakoby se nechoval tak, jako všichni. Ne jako ty, kdo pracují pro peníze. V tom smyslu Ježíš ani není profesionál. I lidé, kteří chtějí pomáhat, to víme. Potřebují se řídit určitých pravidel. Každý hasič se musí učit tohoto pravidla, že nemá být hrdinou ale jiným pomáhat, to do hořícího do domu jen po dvou. To jsou pravidla, aby mohli být profesionálně opravdovou pomoci. V mnoha pomáhajících profesích. Taková pravidla jsou, že nestačí chtít pomoc druhému, ale musí v kritické chvíli se chránit sám i sebe. Toto pro Ježíše neplatí. Ježíš v tom smyslu není profesionál, který pracuje pro peníze. Ježíš je amatér. Ano, to řecké slovo to vyjádřuje. V řečtině není napsano dobrý pastír, ale kalos. Kalos, který znamená dobrý, ale také milý a také krásný. Laskavý. Příkejme klidně, že Ježíš je amatér v tom původním smyslu, jako milovník, dělá to jen z lásky. Dělá mu to radost nás zachránit. Ležíme mu na srdce. Úplně se s námi stotožňuje. Ježíš nemá zájem, aby jeho ovci byly velký a tučný a aby se sám stal bohatým. On je akceptuje tak, jaký jsou. A má ke každému z nás svoj osobný vztah. Tak nám evangelista Jan předává výkrat Jiršovi smrti. On byl ten jediný dobrý a legitimní pastiř popírá veškeré lidské nároky na moc nad námi, včetně těch nároků v církvi, že by tady někdo chtěl nás ovládnout s řeči. On, jižíš, nikdo jiný je pán a máme slyšet jeho hlas. A to je to druhé. jižíš zná ovce, zná své ovce. Má vztah ke svému stádu, znám své ovce a oni znají mě tak, jako mě zná otec a já znám otce. Praví Ježíš. Ovci jsou jeho, ale ne proto, že si ji koupil, že jsou jeho majetkem. On je získal tím, že se za ně vydal a žije s nimi. Jak ho poznávají? Moje ovce slyší můj hlas. Jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Ježíšov hlas po Velikonoci je zase slyšet. Vlci jistě výdál, ale nemohou vyrvat stádo z ruky pastěře. Není žádná moc na světě, která by mohla oddělit církev od Ježíše. A církev vlastně znamená společenství těch, kdo jsou povolaný, vyvolaný. Ano, ti, kdo Ježíše, Ježíš volá, to je církev. Slyší jeho hlas. Ať důraz na své právně křesťanství, nebo hledáme ochranu ve společenství věřících, vždycky jde o to, abychom slyšeli jeho hlas, jeho vedený, abychom mu svěřili osobně. Někdy s pohledem na církev musíme přiznat, že se často prosadil spíš ten profesionální schov na faráři, kteří buď nedobrovolně nebo vědomě suplují křesťanství a nebo už to rozdělení mezi kazateli a lajky je toto v smyslu toho podobenství a nebo hádky, nekonečně rozptýlení, spochybněná autorita, rozdělení mezi bohatými a chudými tak vypadá Ježíšovo stádo. Nejde třeba těm náměstním pastiřům o peníze, ale možná o. Mají vlastní ambici a potlačují tu důležitou starost, která Ježíš má o nás. Ježíš neměl ambici, byl amatér, šlo mu jen a jen od člověka. Ježíš pravděpodobně neměl žádný pastorační výcvik, který nám může být hodně užitečný. Ale může být i překážkou. Ježíš ví, nejsou to vlci, kteří nejvíc ohrožují stádo, ale nelaskavost a hostejnost pastěžů. Milí bratři, milí sestry, položme si otázku. Co my, mezi sebou, ke komu mám takový vztah O koho mám tak velký zájem, jako Ježíš má zájem o mě? A ještě, ještě jedna další věc. Jsou Ježíš říká ještě jiné ovce. To stádo, ta církev, eklezia není už zavřená, ale ekumenicky otevřená. Prostor, to stáda je celá země. Dívá se Ježíš na uzavřené společenství? Asi ne. Uzavřenost s božným jazykem nebo uzavřenost tajnou plnou repří. A nebo dívá se Ježíš na skvělou církev která vyniká profesionálními reklámnými hesly, asi ne. Jde jen o to, abychom slyšeli jeho hlas. Nejenom my. Ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, mají slyšet Ježíšův hlas. V německém jazyce existuje takový výraz štálderuch, vůně ovčince. Asi to v češtině neexistuje, že? Když dobytek, stádo, ovce cítí jejich ovčince, ovčinec, tak vědí, že jsou doma. A když cítí nějaké cizí zvíře, voní jinak, tak vědí, že k nám nepatří. Nemá vůn, pravou vůni ovčince. Ovce, to je skutečnost, nejenom slyší hlasy, ale také se cítí navzájem. Cítí, když někdo nepatří k nám. Když jeho názory nezdílím, jeho vlastnosti se mi nelíbí. Ale Ježišova láska patří jemu stejně jako nám. To je podstata křesťanství, že víra není z ovčince, víra je společenství těch, kteří slyší Kristův las.